Марія зложила в бидві поморщені старечі руки у пелені і спокійно, рівно дивиться перед собою в далечінь вечірнього смеркання. У теплі, спокійні ночі проносяться перед нею тіні минулого, чує далекі сміхи, бачить погляди теплих очей. Бамкання дзвона замовкло. Голуб, видно, втихомирився і заснув. І думаєш, каже по хвилі вона, – нас таки осудять. Ніхто за нас не вступиться. За нас? Чого за нас вступатися? Ми нікому не зробили зла. Ми винні хіба тим, що працювали, що надто багато працювали. Корній замовк. З двору поволі підійшов старий пес Сірко. От, каже Корній, хто є ще вірним нам? Стільки літ старіх він нашу працю. Але тепер, видно, і він не потрібний. Немає тепер злодіїв. Його замінив грабіжник, якому нема заборон. Ага, чуєш? заіржав кінь. Лаврін вертається з поля. Піду поможу, ходи зі мною, Серко. А ти, стара йди та приготов щось Лаврінові. Вже все готове. Старий підвівся і досить бадьоро пішов на край саду. Западав вечір. На молоду траву сідала роса. З зімлистої долини чути кінське ржання та дзвінки молодий спів. Хлопці з діброви їдуть, пасли коні. Їдуть і заливаються. Гей, хто в лісі озовися, хто за лісом обізвися, та викришем огню, та закурим люльку, не журися. Гей, долиною, гей! Голоси молоді, свіжі, під саме небо знімаються радістю, заливають землю. А після спинилися колокриничини поїти коні, і пісня урвалася. Чути тільки підсвистування та реготи. Корній стоїть коло струхлявілого передвоєнного плота, і чомусь веселість перемагає острах та смуток. Стоїть старий і очікує... «А може, думає він, така вона земля наша, а може якраз вона і цих переможе?» Коли старого стоїть сірко. Він чує радість свого довголітнього пана, і йому хочеться брехати. Стоїть, помахує хвостом, але не одважиться подати голос, хай аж після, коли відкричаться люди, коли ніч настане». Максим, що перед роком з усіх фронтів вернувся, що страждав і за робочий клас кров свою проливав, тепер доношував свою шкірятянку, іноді виймав нагана, яким розстрілював контрреволюцію, і робив себе велике начальство. У нього, подивіться, одно галіфе човарти. Те його галіфе, ті червоні чоботи, Ті на стовбурчені кляпи будьонівки все-то кричало і агітувало за владою, яку він носить. Ах, який він есервик! Сам дідько не розбере, що то за мерзенне слово, але кожен знає, що то якийсь старшина чи писар чи щось подібне. Це саме змусило його одного разу прийти до батька. Знаєш що, старік, от бачу, у тебе богомази висять. Чи не варто їх послати у печку? Добре, що цього не чула Марія. Корній на такі речі більше звиклий, бо сам у матроса колись був і чув, багато чув. Але тепер не сказав нічого, ані на сина не глянув, ані бровою не моргнув. Столив міцніше уста і дивився впертим поглядом перед собою. Максим вийшов. Добре, дуже добре зробив. Через тиждень старі перебралися, тут недалеко через сіни в малу хатчину. Забрали того небагато, але дещо таки забрали, всього не лишили Максимові, бо той має і не потребує.